Ви туди, і мені теж у цей бік. Я відчула, як пісна гримаса підкрадається до моїх губ. Але пити дуже хотілося. Я перехилила пляшку, щоб догасити спрагу, та встигла тільки раз ковтнути. Він простягнув руку, відняв пляшку. А це вже не годиться. Тут ще є спраглі. Мені стало ніяково бо аж тепер побачила двох хлопців, що теж сиділи на повних рюкзаках. Попросила вибачення, та він тільки махнув рукою дрібниці і, дивлячись на мене втомленими сивими очима, повторив. «Справді, ти дуже гарна!» «Слава Богу!» – зітхнула я і відчула, як з душі сповзає раз назавши невпевненість. Повторена фраза уже не здавалася мені банальною. Усе в ньому виходило якось просто і щиро. І те, що пожалів мене, подаючи пити, і те, що відібрав пляшку для товаришів, і те, як він безпосередньо висловив своє враження про мене. Мені стало добре. Я згадала, як не раз було важко йти з хлопцем і мучитися. Коли западала така прикра мовчанка, що якби не вигадала якоїсь дурниці для розмови, втекла б. Отак От серед дороги втекла б, не попрощавшись. Від порожнечі вимушеності, натягнутості. Я згадала, як мені важко було поводитись у компанії молодих і народшито поважних людей, що збиралися іноді в тата Стефурака. Велися повільні статечні розмови, під час яких треба було наперед продумати фразу, щоб упору її виставити і щоб вона добре припасувалася. А як інколи хотілося, лише добрий тон не дозволяв голосно засміятися з патетичного освідчення влізливого залицяльника. Тепер було дивно. Чому мене дратує поведінка цього чоловіка? Чому мені приємний його захоплений погляд? Чому повірила, що сподобалася йому? І чому, врешті, я не боюся, що ось обірветься розмова і прослизне проміжна смуга відчуження? Мені стало затишно від тих кількох слів, від його відвертого погляду. Так затишно буває, напевно, дитині біля матері. Але я того не знала. Довірливий спокій огорнув мене вперше. Я з вдячністю дивилася в його добрі очі. Ми довго так сиділи, не перекинувшись словом. Але мовчанка мене не гнітила. Я не збентежилася, коли він підвівся, високий, міцний, провів долоною по русявій щиточці волосся, переступив через клунки і присів з краєчку на мою валізку. Я в долину, а ти далі до міста. Жаль, бо нам тільки в долину. Ми, нафтовики, прилетіли оце з Туркменії, повертаємося до свого штабу. Я ніде не бувала, крім Львова, і мені оце з Туркменії вимовлене так, ніби вони повертаються з гостювання від сусіди, здалося неймовірним. Звідки, звідки? З не це мої колеги по роботі, кивнув на хлопців, що сперший з плечима один до одного дрімали. Ви часто так? Весь час. З місця на місце, з місця на місце. Завжди в дорозі, промовила я, чи то із співчуттям, чи то із заздрістю. А потім, непомітно для себе, помандрувала з ним у далекі краї. Час, який ще недавно тягнувся дуже повільно, тепер заспішив поїздами, літаками, і була я в ньому не тут, на вокзалі, а в далеких каракумських пісках, сипучих і гарячих, по яких, гордовито звівши голови, бредуть верблюди. Минала саманні аули, старовинні мавзолеї, що в безлюдних степах стережуть вічність древніх кочівників, Стояла на пекучому такирі, мов на розпеченій плиті, бачила, як у нестерпній спеці гризаються нафтовики в глиб землі, тремтіла потім від нічного холоду, що раптом западає над Каспієм, як тільки всякне в пісок розплавлена куля сонця, відчула глуху самотність людини, якій у постелі здається нереальним живий світ. Я ходила в далекі мандри з інженером Андрієм, який ось уже кілька років шукає якогось особливого нового сорту нафти. Дивилася на нього і бачила, як він йде по землі, гнаний невгасимою жадобою пізнання, важко йде і з тугою вдивляється, де б знайти йому пристановище, до якого він міг би кожен раз вертатися з мандрівки, коли допече його глуха самотність і нереальним видасться живий світ Люди заворушилися Касове віконечко відчинилося Ми повернулися з далекої подорожі Мені цікаво було мандрувати в товаристві інженера Андрія Ні, я в нього ще не була закохана Але мені з ним було добре, легко І якби він запропонував зійти з ним у долині У поїзді ми стояли біля вікна Розмовляли Андрій забув мене познайомити зі своїми товаришами, та й хлопці не виявили такого бажання. А втомлені вони повилазили на полиці і поснули. А втім, я помітила, як один довго придивлявся до нас скрізь примружені вії. Але я на це не зважала, розповідала Андрієві про себе. На станції у долині Андрій сказав, я зайду до тебе, коли буду в місті. Третього дня після нашої зустрічі він прийшов. Я на силу впізнала його. Це була не та стримана людина, в очах якої тільки коли-неколи спалахувала втіха, що він знайшов мене. Розгублений хлопчисько, який біжить за поїздом, зляканий батько, що в натовпі загубив дитину, Відчайдушний сміливець, який кидається в охоплений пожежею дім. Таким він став на моєму порозі. І побачивши мене, стишився, обм'як, промовив, перевівши подих. Галино, я за ці два дні, ну, словом, мені здалося, і як це могло прийти таке до голови, що ти... «Що ти не ту адресу мені дала? Адже дівчата так деколи жартують, знайомлячись із хлопцями в дорозі». «Чому я мала б так зробити?» – спитала я, і вмить збагнула, що ж дала на нього, бо в ньому зібралася краса усього мого світу, бо для цієї людини я теж прекрасна і потрібна їй.